Iona de Marin Sorescu. Drama neomodernistă. Drama este o specie a genului dramatic, în versuri sau în proză, care înfățișează viața reală printr-un conflict complex și puternic al personajelor individualizate sau tipice cu sufletul plin de frământări și stări contradictorii. Acțiunea este încărcată de tensiune și scene violente cu întâmplări și situații tragice în care eroii au un destin nefericit. Iona subintitulată de Marin Sorescu, tragedie în patru tablouri, a fost publicată în 1968 în revista Luceafărul și face parte alături de Paracliserul și Matca dintr-o trilogie dramatică intitulată sugestiv Setea muntelui de sare. Titlul trilogiei este o metaforă care sugerează ideea că setea de adevăr, de cunoaștere și de comunicare constituie căile de care omul are nevoie pentru a ieși din absurdul vieții, din automatismul istovitor al existenței, iar cele trei drame care o compun sunt meditații parabole realizate prin ironie. Simbolice prin titlul volumului din care fac parte, dramele Iona, Paracliserul și Matca sunt parabole pe tema destinului uman, parafrazând trei mituri fundamentale. Mitul biblic, Iona, mitul meșterului Manole, Paracliserul și mitul potopului, Matca. Iesa Iona folosește tehnica monologului dialogat sau solilocviul, monolog rostit în prezența sau absența altui personaj de care face abstracție. Fiind construită prin formula literară a alegoriei, ce pune în valoare numeroase idei privind existența și destinul uman, prin exprimarea propriilor reflexii, opinii sau concepții, însuși autorul precizează în deschiderea piesei această formulă artistică menționând ca orice om foarte singur, Iona vorbește tare cu sine însuși, își pune întrebări și răspunde. Într-un interviu privind semnificația dramei, Marin Sorescu afirma îmi vine pe limbă să spun că Iona sunt eu. Cel care trăiește în țara de foc este tot Iona. Omenirea întreagă este Iona. Dacă îmi permite, Iona este omul în condiția lui umană, în fața vieții și în fața morții. Geneza Drama Iona are la origine cunoscutul mit biblic al lui Iona, fiul lui Amitai. Iona primește în taină misiunea de a propovădui cuvântul Domnului în cetatea Ninive, căci păcatele omenirii ajunseseră până la cer. Iona acceptă misiunea, dar după aceea se răzgândește și se ascunde pe o corabie cu care fuge la Tarsis. Dumnezeul pedepsește pentru nesupunere, trimițându-i un vânt ceresc care provoacă o furtună pe mare. Corabierii își dau seama că Iona este cel care a tras mânia cerească, așa că îl aruncă în valuri. Din poruncă divină, Iona este înghițit de un monstru marin și după trei zile și trei nopți petrecute în burta chitului în pocăință, domnul a poruncit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe uscat. Subiectul acestei fabule biblice se întâlnește în piesa lui Marin Sorescu numai ca pretext literar protagonistul deosebindu-se de biblicul Iona, prin aceea că acesta din urmă este înghițit de Kit pentru că voia să fugă de o misiune, pe când eroul lui Sorescu nu săvârșise niciun păcat, se află încă de la început în gura peștelui și nici nu are posibilitatea eliberării în fapt. De altfel, drama-parabolă încifrează un sens ascuns, ce conduce spre condiția tragică a omului marcat de neliniște, de spaimă, urmărit de o vină pe care, nu și-o cunoaște și nu o va afla niciodată. Piesa este alcătuită din patru tablouri, într-o alternare de afară, 1 și 4, și de înăuntru, 2 și 3. În mod cu totul aparte, relațiile spațiale se definesc prin imaginar, marea, plaja, și burțile peștilor fiind metafore ale existenței umane, precum și prin spațiul închis psihologic al protagonistului, care își pune întrebări și își răspunde. Relațiile temporale conturează în principal perspectiva discontinua timpului psihologic, cel cronologic fiind numai un procedeu artistic de amplificare a stărilor interioare ale protagonistului. Tema Tema ilustrează conflictul interior, strigătul tragic al individului însingurat, care face eforturi disperate de a-și găsi identitatea, neputința eroului de a intra pe calea libertății și a asumării propriului destin, raportul dintre individ și societate, dintre libertate și necesitate, dintre sens și nonsens ca problematică filozofică existențială. Titlul Titlul ar putea fi interpretat ca fiind format din particula eu. Domnul, stăpânul și na, cu sensul familiar al lui ea, denumind personajul eponim care apare într-o triplă ipostază. Pescar, călător, auditoriu. Tabloul 1. Iona este pescar, omul aflat în fața întinderii imense de apă, marea, care simbolizează viața, libertatea, aspirația, iluzia și chiar deschiderea spre un orizont nelimitat. Iona este un pescar ghinionist care, deși își dorește să prindă peștele cel mare, prinde numai fâțe și pentru a rezolva neputința impusă de destin, atunci când vede că e lată rău, își ia totdeauna cu el un acvariu ca să pescuiască peștii care au mai fost prinși odată, semnificând faptul că omul lipsit de satisfacții se refugiază în micile bucurii cunoscute pe care le mai trăise și în alte dăți. Din pricina neputinței, Iona trăiește drama unui ratat, unui damnat. Incipitul piesei îl prezintă pe Iona care încearcă strigându-se să se regăsească, să se identifice pe sine, cugetând asupra relației dintre viață și moarte. Marea plină de nade, frumos colorate, reprezintă capcanele sau tentațiile vieții, atrăgătoare, fascinante, pericolele acestora asupra existenței umane. Iona își asumă această existență deoarece noi, pești înotăm printre ele, atât de repede încât părem gălăgioși. Visul omului este să înghită una pe cea mai mare, dar totul rămâne la nivel de speranță, pentru că ni s-a terminat apa. Finalul tabloului îl prezintă pe Iona înghițit de un pește uriaș, cu care încearcă să se lupte și strigă după ajutor. Eh, dar fi măcar ecoul, sugerând pornirea personajului într-o aventură a cunoașterii. Tabloul al doilea se petrece în interiorul primului pește. În întuneric, ceea ce îl determină pe Iona să constate deprimat că începe să fie târziu. Uite, s-a făcut întuneric în mâna dreaptă și în salcâmul din fața casei. Iona vorbește mult, logosul fiind soluția supraviețuirii, și am lăsat vorbă în amintirea mea ca universul întreg să fie dat lumii de pomană, el având aici ipostaza de călător, explorator pe drumul cunoașterii. Monologul dialogat continuă cu puternice accente filozofice, exprimând cele mai variate idei esențiale. De ce trebuie să se culce toți oamenii la sfârșitul vieții? Ori, cugetări cu nuanță sentențioasă. De ce oamenii își pierd timpul cu lucruri care nu le folosesc după moarte? Iona dorește să se simtă liber. Fac ce vreau, vorbesc. Să vedem dacă pot să și tac. să țin gura, nu-mi e frică. Prin intruziune narrativă și flashback, eroul își amintește povestea Chitului, dar aceasta nu le interesează decât în măsura în care ar oferi o soluție, dacă l-ar învăța cum să iasă din situația limită reprezentată de veșnica mistuire a pântecului de pește, constatând, sunt primul pescar pescuit de el. Iona găsește un cuțit, semna libertății de acțiune, și comentează lipsa de vigilență a Chitului, apoi recomandă că ar trebui să se pună un grătar la intrarea în orice suflet, simbolizând ideea că este necesară o selecție rațională a lucrurilor importante în viață. În finalul tabloului, Iona devine visător și se simte ispitit să construiască o bancă de lemn în mijlocul mării pe care să se odihnească pescărușii și vântul. Construcția grandioasă, singurul lucru bun pe care l-ar face în viața lui, ar fi această bancă de lemn având de jur împrejur marea, comparabilă cu un lăcaș de stat cu capul în mâini în mijlocul sufletului. Tabloul al treilea se desfășoară în interiorul celui de-al doilea pește, care înghițise la rândul său primul pește și în care se afla o mică moară de vânt, care poate să se învârtească sau să nu se învârtească, simbol al zădărniciei Don Ideile asupra cărora meditează Ion în acest tablou se referă la viață, la condiția omului în lume, la ciclicitatea existențială a vieții cu moartea, dacă într-adevăr sunt mort și acum se pune problema să vin iar pe lume. Oamenii sunt copleșiți de greutățile vieții și își uită frații, pierd din vedere faptul că sunt semeni și sunt supuși aceleiași condiții de muritori. Negligezi azi, neglijezi mâine, ajungi să nu-ți mai vezi fratele. Apar doi figuranți care nu scot niciun cuvânt, pescarul întâi și pescarul al doilea. Fiecare cu câte o bârnă în spate, pe care o cară fără oprire, surs și muți. Aici avem mitul lui Sisif, simbolizând oamenii ce își duc povara dată de destin, dar care nici nu se frământă pentru găsirea unei motivații, totul devenind rutină. Iona vorbește cu ei, dorind să înțeleagă această condiție umilă asumată ca obligație. Ați făcut vreo înțelegere că trebuie să rămâneți mâncați? El devine încrezător. O scot eu la capăt într-un fel și cu asta nicio grijă. Apoi scapă cuțitul și se închipuie o mare și puternică unghie, ca de la piciorul lui Dumnezeu. O armă cu care începe să spintece burțile peștilor, despărțind interiorul peștelui 2 de interiorul peștelui 3. Protagonistul rămâne singur cu propria conștiință gândind stăteam gânduri întregi și acționând solitar în lumea înconjurătoare. apare în acest tablou motive literare noi, cu o simbolistică bogată. Gemenii, prezența ochilor care privesc și cu care dialoguează interiorizat, reflexiv, întors către sine. Iona adresează o scrisoare mamei sale pentru că în viața lumii există o clipă când toți oamenii se gândesc la mama lor, chiar și morții. Fica la mamă, mama la mamă, bunica la mamă până se ajunge la o singură mamă. Una imensă. Deși i s-a întâmplat o mare nenorocire, Iona iubește viața cu jovialitate și tristețe, ideea repetabilității existențiale a omului fiind sugerată prin rugăminte adresată mamei. Tu nu te speria numai din atâta. Și naște-mă mereu. Deoarece ne scapă mereu ceva în viață. Totdeauna e esențialul. Replicile se succed cu vioiciune și amărăciune totodată cu tonuri grave sau ironice. Astfel, primind multe scrisori, remarcă faptul că scriu nenorociții, scriu, cu speranța naufragiatului de a fi salvat de cineva, cât e pământul de mare să treacă scrisoarea din mână în mână, toți or să ori să-ți dea dreptate, dar să intre în mare după tine niciunul. Însemnând că pe nimeni nu interesează necazurile tale, te compătimesc, se uită cu milă, dar nimeni nu face nici cel mai mic gest de a te ajuta. Finalul tabloului ilustrează o infinitate de ochi care îl privesc simbolizând nenăscuții pe care chitul îi purta în pântece. Cei nenăscuți pe care îi purta în pântec și acum cresc de spaimă vin spre mine cu gurile, scoase din teacă, mă mănâncă. Tabloul al patrulea îl prezintă pe Iona în gura ultimului pește spintecat. Respira acum alt aer, nu mai vede marea, ci nisipul ca pe nasturii valurilor. Dornic de comunicare în pustietatea imensă, își strigă gemenii. Ei, oameni buni! Apar cei doi pescari care au în spinare bârnele, iar Iona se întreabă de ce întâlnește mereu aceiași oameni, sugerând limita omenirii captive în lumea angustă printr-atâta. Orizontul lui Iona se reduce la o burtă de pește, după care se zărește alt orizont, care este o burtă de pește uriaș, apoi un șir nesfârșit de burți, ca niște geamuri puse unul lângă altul. Meditând asupra relației dintre om și divinitate, Iona nu are nicio speranță de înălțare, dorind doar un sfat de supraviețuire. Noi, oamenii, numai atât vrem, un exemplu de înviere, după care fiecare se va duce acasă ca... Să murim bine, omenește, însă învierea se amână. Drama umană este aceea vieții apăsătoare, sufocante, din care nimeni nu poate evada în libertate. Problema e dacă mai reușești să ieși din ceva odată ce te-ai născut. Doamne, câți pești unul într-altul! Simbolizând ideea că în viață omul are un șir nesfârșit de necazuri, de neplăceri, care uneori se țin lanț. Toți oamenii sunt supuși aceluiași destin de moritor adică toate lucrurile sunt pești. Iona încearcă să-și prezică trecutul. Amintirile sunt departe, încețoșate, sugerând părinții, casa copilăriei, școala, poveștile și nu-și poate identifica propria viață întrebându-se ce-a fost drăcia aceea frumoasă și minunată și nenorocită și caragioasă formată de ani pe care am trăit-o eu. Și deodată se regăsește. Eu sunt Iona. Constată că viața de până acum a greșit drumul. Totul e invers, dar nu renunță. Plec din nou pe tot parcursul acestui monolog dialogat Iona aflându-se și în ipostaza de auditoriu. Soluția de ieșire pe care o găsește Iona este aceea spintecării propriei burți, care ar semnifica evadarea din propria carceră, din propriul destin, din propria captivitate. Drama se termine cu o replică ce sugerează încrederea pe care îi o dă regăsirea sinelui, cunoașterea propriilor capacități de acțiune, concluzionând că e greu să fii singur. Și simbolizând un nou început, răzbim noi cumva la lumină. Tăierea propriei burți pare a fi un gest reflex sau o sinucidere, o părăsire voită a lumii înconjurătoare și o retragere în sine, aceasta fiind unica salvare pe care o găsește. Această dramă e o parabolă, deoarece printr-o alegorie, adică un șir de metafore, Sorescu oferă o pildă de viață din care omul simplu să învețe că totdeauna puterea, energia și soluția de a ieși dintr-o situație limită se află numai în sine, în propria capacitate de supraviețuire. Iona, personaj principal și eponim, pescar pasionat, întruchipează omul obișnuit ce năzuiește în viață spre libertate, aspirație și iluzie, idealuri simbolizate de marea care îl fascinează. El încearcă să-și controleze destinul, să-l refacă. Gestul sinuciderii și simbolul luminii din final sunt o încercare de împăcare a omului singur cu omenirea întreagă, o salvare prin cunoaștere de sine, ca forță purificatoare a spiritului, ca o primenire sufletească. În concluzie, în parabola Iona, Marin Sorescu adâncește multitudinea simbolurilor prin ambiguitate ironie și limbaj aluziv, confirmând afirmația lui Eugen Simion. Când un poet scrie teatru, este aproape sigur că piesele lui sunt niște metafore dezvoltate. Marin Sorescu face excepție. Piesele lui nu intră în categoria a teatrului poetic, deși prin tensiunea ideilor și traducerea unor atitudini umane în simboluri mari nu sunt lipsite de lirism și nici de dramatism. Iona Paracliserul și Matka sunt opere dramatice în sensul nou pe care îl dau termenului scritorii moderni de genul Beckett sau Ionesco, o căutare spirituală.